La Vosobia 20-a, pentru trecerea treptelor, peste nesimtirea cea împietrită. Aleluia, slavă-ți, Tată, cele bine ștergăm, distrugem noi nesimțirea cea împietrită, când se naște din gândurile pătimașe, din nepăsare, din lenea care îngheață râvna, din uitarea care lungă aduce la minte de tine, ca semn că iubirea înghețat. Aleluia, slavă-ți, Tată, cele bine ștergăm. Distruge toate filozofiile orbilor, bolnavi de nesențire, care deschid drumul spre moartea sufletului, care vorbesc împotriva patimilor, dar trăiesc în ele toată viața, fiindcă în s-au îmbrăcat. Aleluia, slavă ție, Tată, Celes, te iubim și te rugăm, distruge noi patimile care leagă trupurile obișnuite, cu ele, răpește somnul cugetului, al trupului. Și dăruiește-ne straia de trezvie, de râvnă, de luptă, ca să că ne simțirea ce-am pietrit, am lăsat. Aleluia, slavă, ți-e Tată celesc, te, te rugăm, distrugem noi lăcomia pânticului, distruge-ne toate relele, dăruiește-ne binefacerile postului, privegherii, ascultării, ca să am că ne simtirea ce-am pietrit, am depădat. Aleluia, slavă ție, Tată, ceresc, te iubim și te rugăm, distruge în noi mânia și mândria care din înfrângere în înfrângere ne-au purtat, ca semn că de nesimțirea ce am pietrită am scăpat. Aleluia, slavă ție, Tată, ceresc, te iubim și te rugăm, în străpungerea inimii care aduce rugăciunea continuă, concentrată, curată, binecuvântată, cu lacrimi odată ca o cruce în inimă săpat ca semn că cuana ta în biserica nostru ai așezat. Aleluia, slavă, tată Tatăl celeste, iubim și te rugăm, tăcerea cea adevărată, care Harul tău cel sfânt îl aduce și îl poartă, pentru ca gura noastră, cuvântul tău, să rostească, ca o rugă curată, sfântă și binecuvântată. Aleluia, slavă, tată Tatăl celeste, iubim și te rugăm, stăpânirea pornirilor, ca să dobândim rugăciunea minții în inimă neîncetată și frica de dreapta judecată, să o păstrăm neîntinată. Aleluia, slavă, Ție, Tatăl Ceresc, te iubim și te rugăm! Dăruiești somnului, am îmbuibării, a evlavie mincinoasă, fă a și laudilor, a obișnuinței de a ține minte răul, și te pe cei ce n-au greșit odată. Aleluia, slavă, Ție, Tatăl Ceresc, te iubim te rugăm! Dăruieșne gândul ascuns al morții și al judecății care sfărâmă nesimțirea cea împietrită, alungă pierderea timpului prețios al vieții și trezește conștiința sau o face curată.